Deza zile hori... Deza... Ez da rezago, eh? Deza zile hori... Zarezozalak. Si... Zarezozalak. Zarezozalak. Deza generazio. A ver? Agampalo euskara kolokialaren gaurko hitza. Agampalo hitz bakara iru egoera dezberdinetan erabiltzen alduziena. Agampaloz betea da zuzen daritza. Haro den jendea, haundi usteko abakizue, bexar becher, edo bexaz frantxexez. Itzaliko duzu bai mugikor agrampalo hori. Aha, agrampalo, salapartatxua, iskambilatxua, eskandalatxua, agrampalo. Hau bai dela haur agrampaloa, nigar egiten baizik ez daki. Madarikatu eran ordez, zerretan dutzi agrampalo, akord? Bestena zegoen hauetan bi pertsonak sortu dute beza Twitterren euskal Twitter mundu hortan. Amets arzaliusek nahi gabe, joxe bat apiak Bueno, Egi esan Euskal Herria esaterakoan nirettz de da eremu geografiko bat e, bukatu gabea, edo, edo asmo politiko bat formarik eman gabea oraindik. Neza da Euskal Herria da persona bakoitza eta persona, gutako personaona bakoitzaren baitan sentimentu horra duen forma. Edo hizkuntzaren ari bat edo bakoitzak du beren ortasuen erretze ta berezia baina. Euskal Herria barruan sentitzen dugu osatzen dugun Aldeada Euskal Herriak. Eh? Amaetch xarsalju uscilako chapelduna Astelenean eta egia da amaetch mintzur gozatzen da usu filosofo poeta ederkilaburbilsana kiski gerta kaliak eta hemen Euskal Herria euskaltasuna eta instituzioek egiten dutenaren erabilpenaz eta minaz ausnarketa botatu eta sharean edatu edatu edatu edatuda edatu etengabe eta berak nei gabe. Egunero egunero gure agintariak ari direla nahita edo nahi gabe gu eusskadu mezala txikitzen, eta noski hori ez da sekulabortizkeria konsideatu baina ustut hordagola izatekotan gure bidea eta. Haini izu barizko bezkabine hori. Joseba Tapialdiz beste lan batzutan ari izan da. Hau, beza egiten ari dato, baina nahi tara, eh, Euskaldunen momentuko boomerra gazteria ere unkitzen duena maskota eta gisara, eh? Berriki duplarekin, Tapia Taleturiak kantu bat ere grabatu zuten. Ero merian dizigera, tapia ototuna erabiltzen hasten da. Eta orain beste joko batean hasi da. Esate iate, ola ez ez. Osea, a ber, adibidez izena aldatzeko. Dadi tapia. Ondo, ez? Dadi tapia. Bale, bale, dadi tapia. A ber, gero esate iate jantzia hauekin ez ez, joe. itxura ona ez tutela. Bale. Aldatuko ditugu. A ber, gerozate jate, jode, piskat irekitzeko, jode, erdera piskat sartzeko, españoles, piskat kantatzeko. Badu sonbait egun, bideo batzu edatzen ari dela bere Twitter kontuaren bitartez adibidez. Antzerki joko batean ikusten da, egoera dezberdinetan. Ta justuki, zahar izaitetik, gazte izaterako gogoarekin agertzen da. Bideo labur hauetan bukaeran beti data bat agertzen da azaruak hogei. Honi deitzen zaio, komunikazioa. Ni estilo basko estet nahi, inglesez pixkat, vale, de acuerdo. Tatu ite reinen bai, hortan da, baina zertan alida hau txil mafiakoak ikusi arte, ulertzen da bai, azken bideoetan, na fartarikin grabatu doela kantu bat, Joseba Tapiak, eta larumatean edatzen dutela, welcome, dadi tapia. Egon, edo ez egon... Datiz de kuestion... Arre, tabururatzeko kalkulutipi bat zu sartu, ote daiteke bost metroko makil bat, lau metroko etxola batean. Zaila dirudi, bainan erlatibitate bereziaren luzeren uzkurdurak aukera emaiten du, baina nunek ondorio oraindik argi gariago tarat gara Hmm, norbaitek segitzen hau, ulertu zuen, erlatibitateare interesatzen bat gaitzaizki. Ho, oh, pista interesgarria da. Aldi bereko tasunaren erlatibitatea ulertzeko artikulu dibulgatzailea txameten albaituziesarean. Bi zirrikitu webgunean, edo blogean. Bi zirrikitu fisika eta matematika gaietan azalpenak, hauzun eta selebrekeriak idazten da. ziurgabetasun printzipioa matematikoki, Nortonen domoa eta mekanika klasikoaren determini Ni bikien paradoxa eta demoraren dilatazioa. Bon, ustea austea sigur, eh, baina interesgarria euskaraz egiten den gunea baita. Ikusi dekau, da bitapio. Tadi. <tos> Desacerer, desa, ez desa, da resao, oh, eh. Desacerer, si. <tos> Sarezo salak. Xareso